John Webster, nyakig lábapó Altai Margit fordítása Csúf csütörtök Minden hónap első csütörtökje valóságos csúf csütörtök volt. Egy nap, amelyet rettegve vártak, hősiesen elviseltek, és lehetőleg gyorsan elfelejtettek. Ilyenkor nem volt szabad, hogy a padlón egy ford legyen, Hogy a székekre egy szem portapadjon, Vagy az ágytakarót egy parányi gyűrődés égtelenítse el. A 97 izgatott kis árvát ilyenkor tisztára súrolták, Simára kefélték, és frissen keményített, kockás kartanuhácskákba bolytatták majd mind a kilencven hetet újból emlékeztették arra a kötelességükre, hogy pártfogó látogatóiknak esetleges kérdéseire illedelmes, igen, uram, vagy nem, urammal kell felelniük. Nagyon fárasztó nap volt ez, és szegény Jeruzé ebotra, mint az árvák legöregebbére jutott a munka oroszlán része. De ez a csütörtök is, mint valamennyi elődje elmúlt, vagy legalábbis rohamosan közeledett vége felé. Jeruzé kijött az éléskamrából, ahol a szendvicseket készítette az árvaházi vendégek számára, és felment a lépcsőkön, hogy elvégezze rendes napi munkáját. Az ő gondjaira volt bízva az f szoba 11 árva gyerek, négy évestől hét évesig. Jeruzé még egyszer végig gondolt a teendőit, aztán megigazította ruhácskáikat, megfésült a hajukat, Tisztára törölte orrukat, és párba állítva levezette őket az ebédlőbe, arra boldog fél órára, amikor tejet kapta kenyérre és szélvás pudingot. Mikor ezzel is megvolt, Jeruzsé felült az abrakpárkányra, és lüktető halántékát a hűvös üveghez szorította. Hajnali öt órától talpon volt, teljesítette mindenkinek a kívánságát, miközben egy ideges öreg hölgy ide-oda ráncigálta és megállás nélkül szitta. Mrs. lipet ugyanis a színfalak mögött nem volt mindig olyan csendes és olyan méltóság teljesen szelíd, mint a ház pártfogói előtt. Gerouzé átnézett a fagyos fűvel borított tágas térségen, a magas vas mely a lelencháza tövezte, s tekintette a harmokon emelkedő házak és a fák közül kikandikáló, templomtornyon pihent meg. Anna befejeződött simábban, mint ahogy Jeruzsálem hitte. A pártfogók és a bizottság körüljárták a házat, elolvasták a jelentéseket, megitták teájukat, és aztán sietve újra hazatértek saját, meghitt tűzhelyük mellé, hogy egy újabb hónapra elfelejtsék jótékonyságból vállalt kötelezettségüket. előre hajolt, pillantása, kíváncsian, és kicsit szomorúan követte a távozókocsik és automobilok sorát, amelyek most fordultak ki a Lelench kapuján. Képzeletében először az első, majd a következő kocsi útját követte, egészen a domboldalon elszórt nagy házakig. Elképzelte önmagát, amint elegás bundában, tollas bársonykalapban hátradől kocsijának párnái közé, és hanyagul odaszól a kocsisnak, Haza, de a ház küszöbén a kép szertefoszlott. Jeruzénak nagy képzelő volt, olyan nagy, hogy Mrs. Lipet óva intett a veszélytől, mely ebből származhatik, de bármi merész volt ez a képzelő tehetség, nem tudta őt átrepíteni egy lakóház altaján, melyet csak kívülről ismert. Szegény kis vágyakozó, álmodozó Jeruzé. Életének 17 éve alatt egyetlen egyszer sem volt igazi családi otthonban, és nem is tudta elképzelni azoknak az embereknek életmódját, akik nem az árvázsú foltságában töltik életüket. Cserúzéjébót -e hivatnak az irodába, azt hiszem jó lesz, ha Tomi Dillon, aki tagja volt a kórusnak, énekelve jött fel a lépcsőkön, és fordult be a folyosóra. Minél közelebb írt az F-szobához, annál hangosabban énekelt. Jeruzé elfordult az ablaktól, hogy szembenézzen az élet gondjaival. Kihivat! Vágott bele ilyet hangon Tomi énekébe. Mész isz lépett az irodában, Attól tartó, krémes, dühös, men Tomi ájtatosan. Hangjában nem volt gúny mert a legkeményebb szívű árva is szánalmat érzett bajba jutott társa iránt, akit lehívottak az irodába, hogy szemtől szemben álljon egy haragos öreg hölgyel. És Tomi szerette Már ha előfordult, hogy az megrántotta a karját, és olyan hével törölte meg az orrát, hogy majd leszett a bőrt róla. Geruzé szónélkül indult lefelé, csak homlokán jelent meg két mély ránc. Mi baj történhetett? Töprenget. Aztán a szemvicsek nem voltak elég vékonyak, vagy dióhéjat találtak a süteményben, vagy talán az egyik hődlátogató észrevette a lyukat Szüzi Hefshort harisnyáján, vagy, ó, borzalom, az efszoba valamelyik kangyali kicsikéje illetlenül viselkedett egy pártfogóval szemben. A hosszú földszinti folyosó nem volt kivilágítva, és amikor leért, még egy utolsó pártfogót látott a kijárat felé sietni. csak röpkeben benyomása lehetett a távozóról. Az, hogy magas. Az idegen intett az autójának, amely a feljárókanyarában várakozott. Amikor a kocsi megindult, szembejött szembe jött vele, vakító lámpásai egy pillanatra megvilágították az idegent, és árnyékát élesen rávetítették a szemközti falra. Az árnyék kép mulatságosan megnyúlt lábakat és karókat mutatott, amelyek végigfutottak a folyosó padlóján és falán. Olyan volt ez az árnyék kép, mint egy óriási, mozgó, kaszáspók. Mesebeli nevén, nyakig lábapó. Jeruzé értsége akaratlanul is nevetésnek adott helyet. Természettől fogva vidám kislány volt, s az a váratlan tény, hogy egy nyomasztó pártfogó ilyen mulatságos benyomást tett rá, azonnal jókedvre derítette. Mosolygó arccal lépett be Mrs. Slipperthez az irodába, és meglepetésére az öreg hölgyet sem találta haragosnak. Mrs. Slippert ha nem is mosolygott, de nyájasnak tűnt, s majdnem olyan barátságos arckifejezéssel fogadta cseruzét, amelyet máskor csak előkelő látogatók tiszteletére szokott felölteni. Őj le, Jeruzé. valamit kell neked mondanom. Geruzélel úgy a legközelebbi székre, és lélegzetét visszafolytva várt. Egy autó suhant el az ablak alatt, s Mrs. Lipet utána pillantott. Láttad ezt az urat, aki éppen most távozott? A hátát láttam csak, mielőtt autóba szállt. Ez az úr egyike, ami leggazdag a pártfogóinknak. Nagy pénzösszegeket adott az árvaház céljaira. Nem hatalmazott fel arra, hogy megmondjam a nevét, sőt, nyomatékosan figyelmeztetett, hogy tartsam titokban. Zseruzi szemet tágra nyílt. Nem volt hozzászokva ahhoz, hogy lehívják az irodába csak azért, hogy a pártfogok különbségeiről tájékoztassák. Ez az úr már egy néhány fiút pártfogásába vett intézetünkből. Emlékszel Charles Bentronra és Henry frizére Mindkettőjüket egyetemre küldte, mister. szóval a pártfogó. És mindkettőjüknek sikerült erős munkával és nagy szorgalommal visszafizetni a bőkezően adományozott pénzösszeget. Más hálát ez az úr nem is kíván. Eddig elé jótékonysága csak fiúkra terjed ki. Soha sem tudtam felkelteni, legkisebb mértékben sem. Érdeklődését, egyetlen leányalvank iránt sem. Bármennyire is rászorultak volna, meg vagyok róla győződve, hogy nem szereti a lányokat. Bizonyára asszonyom, a Jeruzsé, mert úgy érezte, hogy választ várnak tőle. A mai gyűlésen szóba került a te jövőt kérdése. Mrs. Lippe elhallgatott egy másodpercre, hogy még inkább felcsikázza a hallgatója kíváncsiságát. Jól tudod, hogy rendes körülmények között senkit sem tartunk. Tizenhat éves korán túl az intézetben. Veled kivétel történt. Te már tizennégy éves korodban. Befejezted iskolai tanulmányaidat, és be kell vallanom. kétűnő eredménye, amit sajnos a magaviseleted illetően már nem állíthatok. Tanulmányi eredményeid alapján úgy határoztunk, hogy beküldünk a városi középiskolában. No de, most azt is elvégezted, és az intézetnek nincs módjában, hogy tovább is párt fogoljon hiszen úgy is két esztendővel tovább tartottunk, mint a többieket. Mrs. Lipet azt a tényt említésen kívül hagyta, hogy Jeruzsálem keményen dolgozott ez alatt a két esztendő alatt. A jelszó mindig az volt, hogy elsősorban az intézeti házi munka a fontos. És csak másodsorban jöhetnek a tanulmányok. Hányszor kellett, mint például a mai napon is, Elmaradni az iskolából csak azért, mert a súrolásnál szükség volt segítségére. Amit már mondtam, a jövőt kérdése felvetődött a mai napon, s a rólad készített feljegyzések tárgyalás alá vétettek, tüzetes tárgyalás alá. Mrs. Lipet szeme áthatóan fogjára szegeződött, és a fogai ott, a várlottak padján úgy ült, mint valami igazi bűnös. Nem, mintha egyetlen bűnére is emlékezett volna, de mert tudta, hogy ezt elvárják tőle. Természetesen a te helyzetedben most az lenne a szokásos intézkedés, hogy állást szerzünk neked, és lehetővé tesszük, hogy megkeresd a kenyeredet. De tekintetbe vettük azt is, hogy az iskolában egy némely tantárgyban igen jó előmenetelt tanúsítottál, különösen angol írásbeli dolgozatait keltettek feltűnést. Miss Pritchard, aki a mi árvaházónak is felügyelőbizottsági tagja, és egyben iskola széki tag is, beszélt irodalom tanárodta, és tőle tudjuk, hogy a tanár úr nagyon megvan veled elégedve. Miss Richard felolvasta egyik dolgozatodat is, amelynek csúf csütörtök a címe. Jeruzsálem színlel bűntudata egyszeriben valóságossá változott. Nekem úgy tűnik, folytatta Mrs. Lipet, hogy jobban kifejezhetted volna háládat az intézet iránt, amely annyit tett, éretted, ha nem teszed nevetségessé, és ha nem sikerült volna megnevettetned a pártfogókat, alig ha hiszem, hogy megbocsátást nyertél volna. De ez szerencsére, Mister, ö, ö, vagyis annak az úriembernek, aki éppen most távozott, hihetetlenül fejlett humorérzéken van, és ennek a szemtelen dolgozatnak a hatására felajánlotta, hogy kollégiumba küld téged. Kollégiumba? Kiáltott Cseruzé tágra nyílt szemmel. Mrs. Lipet? Bólintott. Itt maradt, hogy megbeszélhesse velem a feltételeket, amelyek elég szokatlanok. Különben is nem tudom elhallgatni, hogy ezt az urat különcnek tartom. Szentől meg van róla győződve, hogy rendkívül sok elevetiség van benned, és az a szándéka hogy írónőt nevel belőled. Írónőt? Jeruzé agya, mintha befagyott volna. Nem tudott mást, csak ismételgetni Mrs. Lipett szavait. Igen, ez a kívánsága. Hogy sikerül -e neki az a jövő titka. Nagyon bőkező segéd utal ki számodra. Véleményem szerint Túlságosan is bőkezült egy olyan leánynak, akinek sem volt módjában, hogy megtanuljon a pénzzel bánni. De hát ő a legapróbb részletekig eltervezte a dolgot, így én nem szólhatok semmit. A nyáron át még itt maradhatsz nálunk. Miss Pritchard volt olyan jóságos, és magára vállalta a kelengyédről való gondoskodást, a tandíjat és az ellátásodért való díjazást egyenesen ahhoz az intézethez küldik majd, ahol el leszel helyezve neked, Mr. Szóval az az úr, aki a rólad való gondoskodást magára vállalta, négy éven át havi 35 dollár zsebb pénzt fog küldeni. Ezzel téged a többi diákkal egyenlő jó módba helyez. A pénzt az illető úr titkárja révén fogod kapni, és neked ennek elismeréseként. Minden hónapban egyszer levelet kell írnod jó tevődnek. Nem azért, hogy megköszön neki a pénzt, mert erre nem tart igényt, hanem hogy tudósíts tanulmányaidról és minden napi életet folyásáról. Olyan levelekre gondol, mint amilyent szüleidnek írnál, ha élnének. Ezeket a leveleket Mr. John Smithnek kell címezned, és a titkárnak kell elküldened. Jó tevőd neve, nem John Smith, de ragaszkodik ahhoz, hogy ismeretlen maradjon. Soha sem akar számodra más lenni, mint John Smith. A levélíráshoz legfőképpen azért ragaszkodik, mert úgy véli, hogy semmi sem felesti annyira a fogalmazási készséget, mint éppen a levélírás. És miután nincs családod, akivel levelezhetnél, hát azt kívánja, hogy neki írjál, különben is, mint haksúlyozta, érdekli, előrehaladásod. Ő sohasem fog válaszolni leveleidre. Semmi látható módon nem fog tudomást venni róluk. Utálja a és nem akarja, hogy terhére válj. Ha azonban mégis olyan dolog merülne fel, amely okvetlenül választ kíván, például, ha kicsapnának, ami remélem nem fog előfordulni? Levelezésben léphetsz, Mr. Grixel, a titkárjával. Ezek a havonkénti levelek minden körülmények között kötelezők a terészedről. Ez az egyetlen viszonyzás, amit Mr. Smith kíván, úgyhogy oly pontosan kell őket elküldened, mintha tartozásodat egyén létenéd ki vele. Remélem, hogy leveleid mindig tisztelet teljesek lesznek, és bizonyiságát adják előmenetelednek. Nem szabad elfelejtened, hogy a John Grayer otthon egyik pártfogójának írsz. Jeruzé pillantása vágyakozva tapadt az ajtóra. A fejében ezer izgatott gondolat kóvágott és szabadulni szeretett volna vége láthatatlanul szónokló Mrs. Lippettől, hogy nyugodtan gondolkozhasson. Felállt, és egy lépést tett hátrafelé. Mrs. Lippett azonban egyetlen mozdulattal visszaparancsolta. Nem akarta elmulasztani a szónoklásra kínálkozó, kitűnő alkalmat. Remélem, hogy kép hálás vagy azért a ritka szerencséért, amely téged ért. A te helyzetedben bizony. Kevés lánynak jutott osztályrészül, részül, hogy éj körülmények között kerüljön ki a világba. Mindig eszedben kell tartanod, hogy... Én... Igen, asszonyom, köszönöm szépen. Azt hiszem, ha ez minden, amit mondani akart, úgy mennem kell, hogy megvárjam Freddy Perkins nadrágját. Az ajtó becsukhodott mögötte, és Mrs. lippett. A félbeszakított szónoklat kellős közepén tátott szájjal bámult utána.